Tapi Bihal Allah Insya Allah akan datangkan kalau Allah mau Nampak ya, betul. Ya, beranjak daripada kisah ini, uh, di, beranjak daripada doa ini, maka ada sebuah ya, kisah yang harus diketahui. Bahasanya Muhyirah ibn Syuubar radhiyallahu salah satu waktu itu gubernur yang dituju oleh Umar bin Khattab di Irak dalam sanad yang sahih. Uh, menulis surat kepada Umar bin Khattab mengatakan wahai Amir Muminin, saya memiliki seorang budak. Budak ini bernama Abu Luluh, orang Majusi. Orang ini mahir bisa buat senjata, bisa buat pedang, bisa buat perisai, bisa buat macam-macam. Bahkan dia bisa membuat alat yang untuk mengalirkan air. Orangnya pintar sekali. Izinkanlah dia masuk ke Madinah, wahai umat ini. Waktu itu Umar bin Khattab tidak pernah mengizinkan orang-orang yang belum masuk Islam itu masuk ke Madinah. Kalau sudah masuk Islam lain Kalau belum masuk, itu abulul belum masuk Islam, gitu kan? Dimasukkan membantu untuk membantu muslimin agar bermanfaat. Namun Umar bin Khattab menolak awalnya. Kedua. Mugira bin Shubha terus mendesak Sampai hanya Umar Muqattab izinkan Waktu itu Mugira bin Shubha meminta bayaran dari budaknya ini Setiap hari kalau enggak salah 100 dirham Pembayaran dari hasil kerjanya gitu kan Maka dia pun datang Abu Lulu kepada Umar mengatakan Wahai Amir Muminin ini Mugira menyiksa saya Banyak yang diminta 100 dirham Padahal seratus kecil untuk hasil dia Kata Umar 100 dirham kecil dari pendapatan kamu yang kamu lakukan Begitu banyak pendapatan didapatkan Bisa masuk sampai ribuan dirham Dalam sehari Maka itu kecil sekali Dia pun akhirnya jengkel dengan Umar bin Khattab Dan ini awal masalah Maka dia pun akhirnya Setiap kali ketemu Umar marah rasanya seperti marah gitu Kenapa Umar bin Khattab tidak membela dia Lalu satu waktu Umar lagi lewat dan berkata Apa yang kamu lakukan Dia mengatakan Saya sedang, mem saya sedang mempersiapkan sesuatu Wahai Amir Muminin untuk anda yang umat Islam tidak akan lupakan Orang-orang tidak faham waktu itu Lalu Umar bin Khattab berkata kepada orang sekitarnya Kayaknya hamba saya ini Sedang mengancam saya Dia berusaha untuk membunuh saya Kata Akhirnya dia membuat pisau khusus Yang sangat kuat dan bermata dua. <tuh> dia pun akhirnya pada saat Umar bin Khattab masuk ke masjid Waktu itu menjelang sholat duhur Dan dia pun menyulik masuk di sah Dan baru saja Umar bin Khattab takbir sudah ditusuk Oleh abul-uluh Begitu ditusuk orang-orang tidak tahu Terutama di sisi kanan kiri masjid. Tidak ada yang tahu. Yang tahu cuma di belakang. Ya Umar Mulkattab dan itu adalah Abu Musa al-Ash'ari. Wadi Allah majumain. Lalu kemudian Umar Mulkattab tertusuk dan sempat terdengar suara mengatakan. Umar mengatakan aku telah dibunuh oleh anjing yang majus. Maksudnya si Abu Lu'lu lu itu. Lalu Umar Mulkattab jatuh dan Abu Musa. Yang mendekati Umar. Lalu Umar memegang tangannya sambil berkata. Ya lanjutkanlah sholat wahai oh ya, Abu Musa. Jadi imamlah kamu. Kemudian Abu Lu'luh ini kerana panik dan di sekitar Umar yang di saf saff yang dekat tahu kalau dia sedang menusuk maka dia berusaha menusuk semua orang yang di, di sekitar dia sampai dia melukai 13 orang dan tiga orang sempat mati terbunuh bersama Umar tentunya mati syahid nanti berempat itu kan? Tapi tiga orang ini mati di masjid yang 10 orang luka parah gitu. Nah pada saat ada melihat kejadian tersebut sahabat sudah tahu kalau ini orang membunuh Amir Mu'minin menusuk. Maka uh, dia melemparkan jubahnya ke arah wajahnya sehingga tidak melihat dan dikeroyokin. Pada saat itu dia tahu dia akan mati lalu dia mengambil pisau tersebut dan menusukkan ke lehernya sendiri. Meninggallah Abu Lulu ini dalam kisah suha ini disebutkan. Dan ini yang luar biasanya. Semoga Allah berikan hidayah ya. Kita tetap masih mendoakan. Di Iran sekarang ini dibangun sebuah kuburan dinamakan kuburannya Abu Lulu. Ya, dan dianggap Abu Lulu seorang pahlawan orang-orang Syiah. Itu karena berhasil membunuh Umar bin Khattab, Allaha Amin. Ini luar biasa. Ya, pembunuh amir Muminin yang terkenal dengan kesolehannya, jaminan surga dari Nabi SAW. Berapa banyak hadis yang kita sebutkan. Lalu mereka bangga dan di, pernah saya punya cuplikannya dalam bahasa Arab. Mereka melanturkan bahasa Arab orang ramai saya itu mengatakan, artinya begini, Ya Allah bangkitkanlah kami bersama pejuang Abu Lu'lu Di hari kiamat, naudzubillah.boleh termasuk bersama-sama di neraka. Bin kerana berhasil membunuh Umar Yang mereka anggap orang kafir Ini berbahaya sekali subhanallah itu. Jadi begitu kisahnya Maka Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu Kisahnya panjang lebar saya ringkaskan Umar pun akhirnya sakit parah pada saat itu Kemudian Umar bin Khattab berkata kepada Abu Musa al-Ash'ari Coba lihat siapa yang menusuk saya Waktu itu mereka belum tahu masih simpang siur beritanya, gitu kan? Sahabat-sahabat di kiri kanan sah, masih mengatakan Subhanallah, Subhanallah. Mereka enggak tahu, kena suara Umar tiba-tiba hilang. Gitu. Maka pada saat, pada saat itulah Abu Musa meninjau mengatakan yang membunuh anda adalah budaknya Bugira bin Syubah Abu Luhlu. Maka Umar pun mengatakan semoga Allah membunuhnya. Kata Abu Musa sudah mati, ambil meminjam dia bunuh dirinya sendiri. Lalu kemudian Umar bin Khattab ternyata tusukannya sangat keras. Dari belakang di sisi kanan perut. Itu saking tajamnya pisau itu dan tebal gitu kan. Sehingga pada saat ditusuk Dan memang dia niat membunuh Ditusuk sampai tembus ke depan perutnya Umar Jadi lubang dari belakang sampai ke depan Dan pada saat itu Beberapa sahabat dan tabi'in Sempat membawakan minuman Kepada Umar Muqattab Ada yang membawa air kismis Ada yang membawa juga susu unta. Dan pada saat diminum Maka keluar dari dari sisi lubang perutnya Dipanggil pada satu itu ada seorang tabib yang jelas sekali Ya mengetahui masalahnya dan mengatakan Kayaknya ambil-mubrin sudah tidak tertolong lagi Tidak tertolong lagi Umar pun mengatakan Dan ini pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil luar biasa ya Subhanallah setiap orang yang dekat dengan Allah Sebelum meninggal dunia Kita dengar kisah Abu Bakar yang lalu Ini kisah Umar Nanti kita dengar juga kisah Uthman, kisah Ali Sahabat-sahabat yang mulia ini yang dekat sama Allah Sebelum meninggal Allah kayak berikan isyarat mereka akan meninggal Ya jadi mereka sempat mengembalikan amanah mereka sempat memberikan wasiat, mereka sempat menasihati mereka masih sempat menunjuk khalifah setelahnya. Banyak hal yang dilakukan, gitu kan? Termasuk bapak Muhtad, bapak Muhtad akhirnya berbicara, kalau saya mati, gitu kan? Maka kuburkanlah saya ya, dan mintalah dipanggil Abdullah bin Umar, mintalah kepada Ami Ummul Mukminin Aisyah, minta kepada Aisyah agar Aisyah mengizinkan aku dikuburkan bersama dua sahabatku Rasulullah SAW dan Abu Bakar. Maka Abdullah bin Umar pun mengatakan saya masuk ke rumah Aisyah dan mengatakan wahai ambil muminin Umar mengirim salam dan meminta izin untuk dikubur Aisyah pun menangis mendengar berita Umar lalu berkata Semestinya aku berharap itu tempatku, aku dikuburkan di situ Tapi aku akan izinkan izin dan untuknya Waktu kembali Abdullah bin Umar kepada ayahnya Umar bin Khattab bin Allah'an Umar Umar berkata waktu disampaikan apa beritamu Abdullah bin Umar mengatakan umum muminin mengizinkan Kata Umar segala puji bagi Allah yang menerima doa ini. Tapi pada saat saya sudah jadi jenazah, jadi sudah tahu kalau mau mati, sebelum saya dimasukkan ke dalam rumah Aisyah, tetap minta izin dulu. Kalau Aisyah mengizinkan Ummul bin kuburkan saya bersama Abu Bakar dan Rasulullah SAW. Tapi kalau tidak, kuburkan saya di pemakaman kumuslimin umumnya, gitu kan? Begitu penyampaiannya. Pada saat Umar bin Khattab lagi sakit keras, ada beberapa kejadian penting yang kita disandung pelajaran juga. Yang pertama adalah sempat Umar bin Khattab pingsan. Waktu itu di sebelah Umar yang paling dekat adalah Abbas paman Nabi saw RA, dan juga Ali bin Abi Talib yang waktu itu mertua Nabi, mertua-mertuanya Umar bin Khattab dan juga sahabat dekatnya Umar bin Khattab radiallahu anhu dan ini pelajaran besar sekali yang kita bisa ambil ahli sunnah wal jama' meyakini Ali dan sahabat-sahabatnya semuanya mulia tidak pernah kita mencaci maki mereka, gitu kan? Berbeza dengan kaum syiah yang terus-menerus mencaci maki sahabat, ini berbahaya sekali. Gitu kan. Ini bisa sampai pada tingkat kekufuran mereka, apalagi mengkafirkan. Sahabat, sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengatakan kufur kepada saudaranya Muslim maka itu akan kembali kepada salah satu di antara mereka siapa yang lebih berhak ya, pengucapnya atau penerimanya. Jadi, jadi tidak mungkin ketemu antara sahabat dengan orang biasa, tentu saja orang biasa yang terkena dalam masalah ini. Ali berkata ya, pada saat itu Umar pingsan, terdengar azan, lalu Abbas berkata, bagaimana nih kepada Ali? Amir kemarin lagi pingsan, kata Ali ada rahasianya Lalu Ali pun mendekati kuping Umar sambil berkata, assala ya Amirul Mukminin, assala ya amiran Mukminin, ya tiga kali, assala ya amiran Mukminin, tiga kali. Jadi solat wa Amirul Mukminin tiga kali. Tiba-tiba Umar yang kondisi pingsan perutnya ini lubang dari belakang ke depan, ya. bangun, terbangun lalu mengatakan, iya, tidak ada Islam bagi orang yang tidak solat. Solat membangunkan dari pingsan, Subhanallah. Ya. Kita kadang-kadang hanya kena tidur malam sudah lama tidurnya, ranjangnya enak, tak bisa bangun dengan azan. Kupingnya dikincingi sama syaitan. Gitu kan. Tapi kalau ini enggak, Rasulullah nu bangun dalam posisi pingsan, bisa bangun hanya dengan berjalan solat, karena kuatnya imannya. Lalu dalam riwayat lain juga dikatakan Umar bin Khattab sempat tertidur, pingsan, tidak dibangunkan pada saat itu sampai menjelang mau terbit matahari. Lalu Umar bangun, kata Umar, apakah orang-orang sudah sholat subuh? Kata mereka sudah berimamin. Lalu Umar mengatakan, iya. Tidak ada ya, bagian yang boleh dihormatin, diberikan jabatan di dalam Islam bagi seseorang yang tidak sholat. Nah, maka terjadilah pada saat itu, Umar bin Khattab pun sholat subuh sendirian sambil duduk.